I väntan på ankomst, verserna 17 till och med 23. 17. Men ni mina kära ska komma ihåg vad som förutsades av vår Herre Jesu kristi apostlar. 18. Det sade till er. I den sista tiden ska det uppträda hedare som drivs av sina gudlösa begär. 19. Det är just det som vollar splittring dessa som är allt igenom jordiska utan ande. 20 Men ni mina kära ska bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus ska förbärma sig och ge er evigt liv. 22 Somliga, sådana som tvivlar, ska ni ha förbarmande med och rycka ur elden och rädda. Men andra ska ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för eras av kroppen nedsölade kläder.